Накрила чистою серветкою стіл, накрила хліб з нового жита, печений на капустянім листку, принесла мед, конфітюри, свіжі булки, а врешті каравку з водою і склянки на воду. Все те мусило стояти на своїм місці, і нічого не вільно було забути, бо в чесна кава – це найлюбіша пора дня. І тітка, і дядько були тоді в добрім настрою, і не любили, щоби їм цей настрій псували. А попсувати могла найменше дрібничка. Не диво, вони не нинішні. Аня ще раз подивилася на стіл і, відчиняючи двері до зали, промовила, як звичайно. Прошуваються до кави. Тітка вже і без прошення йшла. Дядько глянув на образи, мальовані пропавшим гільком, а потім на годинник з зозулею – «Ми нині цілої чверть години спізнилися з кавою», – сказав. «Кава не лікарство», – відповіла пані Ілецька. «То тільки лікарство подають на годину. А що до їди, то Шоль каже, що часом і переголодніти не зашкодить, та ще людям у наших літах». «А, що Шоль знає? А хто ж має знати, як не він? Він же доктор, і то добрий доктор. Який там доктор? Хірург?» але більше від докторів уміє, не одному життя врятував. Бо Бог поміг. Ганя чула, що дядько не в гуморі, догадувалася навіть чому. Професор має прийти. Думала, що їй тут сказати, щоб поправити цей гумор. Знають, вуйця, пшениця дуже добрий на молодь дає. Добра? Ти важила? Ні, міряла. П'ять гілеток скопи. То або копи великі, або гілетки малі. Ганя надумувалася над відповіддю, коли нараз заскрипіли сходи від Ганку, і хтось зашурав ногами й постукав у двері. Маю честь представитися. І шагай проговорив своє ім'я й прізвище. Але я не в пору приходжу, вибачаюся і хотів відійти. Та отець Ілецький подав йому руку а добродійка показала на крісло. «Чого ж ви втікаєте? Сідайте! Ганю, принеси ще одну склянку кави. Вип'єте чай чи каву? Прошу не трудитися, я по гербаті. Гербата вода. Тільки в ній поживи, що цукор. Я по гербаті заснути не можу. ж Ганю пану професору склянку кави?» Пані добродійка дуже ласкаві – а мені так якось ніякого, що другий раз приходжу і другий раз мене в тій хаті гостять. Я лише хотів свій обов'язок сповнити, представитися отцю добродієві. Дуже мені приємно, відповів отець Ілецький, дуже мені приємно пізнати вас, пане професор. Ви давно приїхали? Вчора. Здорожені. Чого? Всього п'ять миль їхав. Від родичів? Ні, я родичів не маю. Їду з бабча. Був там на посаді. «А на житники ви подавалися?» «Ні, мене перенесли. Можу знати, за що?» Лице Шагая прибрало болючо здивований вигляд. Пані Ілецька зрозуміла невмісність питання свого мужа і щоб поправити його похибку сказала, «Буцім ти не знаєш, тато, як наших людей переносять. Не подобався кому там? іде собі геть». «Знаю, знаю» притакнув отець Ілецький, але все-таки якусь причину мусять подати. Хіба трудно подати причину? Як хочеш вдарити пса, то патик знайдеться. Мені, власне, цікаво було би чути, який то вони патик знайшли. Шагай слухав того діалогу, бо він кого іншого, а не його торкався. Незручно було перебивати, але ж бо і слухати ставало невмоготу. Тому, відсуваючи порожню склянку, сказав, перенесли мене Зі злядів службових Отця Ілецького заскоботало в горлі Він викашлявся, але на іншу тему таке не перейшов Є така форма, є Але то тільки форма А в дійсності щось мусило бути на річі Ви не питали інспектора, за що вас переносять? Питав І що ж вони? Казав бутім, то в житниках Покійна учителька дуже розпустила дітей І тепер там треба мужицької руки Отець Ілецький зжахнувся. Господи, як можна так брехати? Ваша попередниця була безталанна людина, не дуже і сильно нервова, але в школі вона працювала пильно, і школярів виховувала гарно. Це я як парох кажу найкраще посвідчити. Панна Варська то була мучениця, на їй Бог дасть царство небесне, докинула від себе їм ось. Про неї можна би повість написати, та ще яку? Не знаю чоловіка, Котрого так переслідувала би доля, Як її, а вона навіть не нарікала Ніколи, прощала своїм ворогам, Бо так Христос вилів. Була це правдива християнка. Щоби так ті пани-інспектори Сповняли свої обов'язки, як вона, То, може, краще було би, ніж є. Отець Ілецький зітхав. Поступ, поступ, А моральність паде. Навіть на покійників Клевечуть, забуваючи, щоб про померлих, або добре, або нічого Як побачуся колись з вашим паном інспектором, то я йому це до очей скажу Брехун якийсь Тато, заспокоювала пані Ілецька свого схвильованого чоловіка, лише Або ти бузько, щоб жаби з болота витягати Всі ми знаємо, які ті панове з міста Не іритуйся Інспектор не мав що сказати пану професорові і видумав, що покійна варська розпустила дітей. То правда, що вона була добра і лагідна, як ангел. Але діти пропадали за нею і слухали її, як не знають чого. Та лиш її в спокою. Най з Богом спочиває. Хай з Богом спочиває, повторив отець і Лецький, перехрестився. А тоді, ну а як ви собі гадаєте, «За що вас властиво могли перенести?» Шагай зрозумів, що йому перед відповіддю не втекти, і тому, не надумуючися, довше сказав, «Перенесли, бо я був народовець і є», – додав Рішучо. «Народовець септом який?» – спитав отець Ілецький. «Українчик?» «Українець», – притакнув з притиском Шагай – а отець Ілецький похмуро якось вп'яли у нього свої потухлі очі. «Не розумію, що це могло би вам пошкодити. Та що вони видумали тих, як ви кажете, українців? Але ж тату перебила їй ось, як можна так казати, що образиш пана професора?» Отець Ілецький глянув на жінку, вона мала прямо перестрашену міну. Подивився на Ганю та почервоніла від уха до уха. А Шагай встав і відсував крісло, хотів йти. Отець Ілецький спохопився. «Я вас не мав наміру обидити, пане професоре, але вірте мені, перше ніяких українців не було, а були самі русини, і було добре. Сідайте, не треба так до кожного слова буквально брати. Чи одно говориться?»